Basi, karibu katika maubiri ya leo e, Leo, jumapili, aprili kuna moja, fumbina shina moja Kicho chasoma la leo, ni hiki ya pa Kicho chasoma la leo, ni hiki Pesa, mali, na utajiri Pesa, mali, na utajiri e, Ili ni eneo gumu kwa kweli kulehubiri Na tutarihubiri kama masomo ya mfululizo au ya mfuatano. Leo tutaona sehemu ya kwanza e, ya somo ya masomo haya. Nadhani nimeshajiandaa ni, ni, ni kwamba tutasoma katika muda wa wiki mpaka saba Eh wiki 5 mpaka 7. Tano hizo tayari vipo. lakini mengine nafikiri yataingia hapo katikati. Ili ni eneo kubwa sana linaisumbua dunia. Eh unaposema pesa unaongelea una kitu kikubwa sana kwa binadamu wote kuliko uzima wa milele. Amen. Kwa hiyo ni eneo ambalo uwezo kalisema kwa muda mfupi na kwa sababu pia litakuwa na aina fulani ya, ya watu wa kukataa kataa. Sio lazima wewe ulioka hapa. Lakini mara nyingi vitu ambavyo na Biblia Kwa na damu watakuwa kama hawavitakitake Kwa sababu watakuwa Wana Ina pingana na, na ufahamu wao Kwa hini na mili tutuende pole pole He Ili juuriza manajingi sana Ili somo niifundisha hini Tangia tulipo anza kule nyumi Ini naona sasa hivu kwa ya tulipo anza kwenye mwaka wane wa huduma He Pesa, mali na utajiri Na kwa hiyo somo na kwanza Itakuwa leo tutangalia Kwa asili ya utajiri utajiri unatoka wapi eh sasa tutaangalia tu ni kama utangulizi lakini utajiri ni nini unatokea wapi e, e, kuna siri gani ya kupata utajiri au watu wapi wasio upata inatokea wapi Biblia tatuambia eh wiki, wiki jayo ikijayo tutaangalia mali Ampano, hae maneno ya rafanana Nimeatumia matatu kwa sababu mara nyingi yanatumika kwenye Biblia Ya kimanisha kitu kimoja Biblia King James inatumia eh, Inatumia neno Mammon, wealth and riches Au money, wealth and riches eh, Feather, mali, na utajiri Kati mgini yanatumika kama vitu vitofauti Au vitu vitofauti Kini kimsingi well, ni kitu kimoja Kwa hiyo nimeaweka yaote matatu kusuri yao ya E, pamoja yeah. Na kama kuna utofauti Tuta uonyesha pili Uonyesha pili Uki ijayo Soma la pili Kusikose basi Na wewe na ufoteo kutokea mali Tujifuze ya mama Pesa au mali pamoja na uzima wa mirele Yani vina shikaradi Leho utaona vyanzo vyamali Na utajiri vinafokea wapi na nina ni Sasa tutangalia hiyo mali Tukushaye pata hiyo pesa na nini Vinasima na uzima wa mirele Mungu anasema nini Ilo ni eneo kubwa hiyo kwa ni wiki mbili pia He yeah. Wiki itakai wiki ya tatu Tutaona iyo habari ya mali au utajiri Na maisha ya ndoa na, na, na, na jamii e, Yani feathers na, na utajiri Katika maisha yetu ya kila siku Achara huzima amyere Ukisha ipata inakufanya fanyaji Inakusaidia nini ya inakupunguzia nini e, Lakini utanyangalia katika muktadha hasa wa ndoa Tukijua kwamba azimia Zasa hivi inajulikana e, Kwamba hesa Nicho chanzo kikupa Kabisa kinacho haribu ndoa Ama ikiwepo ama Isipo kwepo e, Wewe lana tuangalia Maisha haya kina siku Tukangalia mkita za wandoa lakina mitu zingine So mwani itakao fata la nne Itakuwa ni habari za sadaka Na Zaka na matoleo. Hili ninaza ufana na mambo ya usuma mile lakini ni tutofo. Eh, kwa hiyo hilo nano itakua ni somo la kujitegemea. Hilo ninaza kawa na same mbili nao. Ndona fikiri ya kumba itakua wiki saba. Kama ni somo, tuujifuza mambo ya ya siku za mwisho. End time profits. Na tutamaliza, eh, Tijikuwa masomo haya, Wiki labda saba badaya utano, Tuangalia pia kitu inaitua, na e, utumishi na utajiri hasa hasa wachungaji na, na, na wachungaji matajiri eh hilo nalo ni eneo la vitegemea manabii wachungaji na mapadri na wascof na wanaishi katika utajiri tawajifunza so, je watatufundisha nini eh yaani ni, ni somo pana lote linohusikana na mambo ya mali kama nilivyozangulia kusema hili ni eneo ambalo ni nyeti Tualitake ni nyeti kwa kingesa suma sensitive e, Kwa hiyo Na si tegemei Kama ambago manajiki tunahubili Kwa amba, ni, ni Kitu ambacho labda kukakubalika sana na baadhi ya wanadama e, Ni yama ambago Kwa vote vile unazo kwa sana Hata ukamaliza Ukisaba lakini mbando mtu Agatema ntendea kushikilia vile vile nivo kwa kabo Lakini Yunambaye munga tamupa neema Hata jifun. Amina Um, kwa ufupi tu kama utangulizi vile vile Biblia haisemi sana maneno mazuri kuhusu utajiri. Vile vile haiukatae. Lakini ukiweka katika mizani, ile mizani hailingani kwamba kilo kwa kilo 1 Mzani wa kuikataa ni mkubwa kuliko wa kuikubali. Ila hajakataa Biblia. Lazima hilo tulijue na. Nana naisi mwamba ni metafsiri Biblia vibaya. Semu kuba, mungu watasema vibaya kusu utajiri. Semu kuba. E. ila mungu huyo huyo tutaona ndiye mto waji wa utajiri. Eh waji wa utajiri. Eh tu aliona hilo nalo. Tasa, tuende sasa katika... Uh, labda Pia nitangulia intangulia kusema make, hili somo kama hili na, Inakuwa ni utangulizo wa somo la lewa Kini utangulizo wa masomo ya naofati Ni sema kiti kummoja kabla Sijenda kwa maandiko vile. kovide Na hili hali tusumbui sisi tiroko hapa na ju Hila inazeka kusumbua badai Hali inazeka kusumbua Iko asumbua wengine ambao tunahusiana nao Au maisha yetu wa badai vingote vi. Ni Mungu hajawahi kukataa utajiri Hila, Mungu anataka utajiri na mali na fedha. ingie katika roho zetu, vibaki katika miili yetu. Amina. Mwili mwili suraharibika. Unaoza. Ndio sio? Na fedha zinaoza vile vile. Kwa hiyo zibaki kwenye hili eneo linaloaoza. Zikiingia rohoni zinaharibu. Rohoni, kwa lua nyingine ndo kuna moyoni mohioni eh E, nicho kitu ni mekiwona, same nyingi. lakini mistari ya nila Biblia itajifafanulia. Na, kuna mitu mingi ambago atuviju utajifunza kwenye ni mistari. E, kwa yotuende kwenye somo la leo, hukuwa utangulizo wa jumla, anasema, kicho cha somo kinasema, chanzo cha pesa maali na utajiri, somo la leo. Feza, maali utajiri vina tokea wapi. Chanzo chake ni wapi. Watu wanapopipata vinakuwa vilikuwa wapi kabla mpaka vikaje kwao? Yaani vilikuwa viko mikononi mwa nani baadaye kwa huyo mtu ambaye alikuwa hana. Eh? Kwa mfano, serema alikuwa tajiri kulikuwa watu wote walio kuishi duniani. Kuna wakati alikuwa sio tajiri. Sasa ule utajiri ulimfikia ukoo unatokea wapi? Haichanzi e, asili. Eh? Eh, mara nyingi Biblia M-M e, katika kitabu cha samewo wa kwanza, mlango wa pili tene haraka kidogo kwa sio yamda, samewo kwanza mbili saba ana semai vi, samewo kwanza mbili saba, taputo kisoma na kumbuka eh, um. E. Thameno akaanza 27 Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha hushusha chini tena huinua juu mstari kama huu umejitosheleza anasema Bwana ndiye anaye an, anaanza na kufukarisha ndiye anaye kufukarisha Bwana vile vile ndiye anafanya nini anatajirisha E. Yani haviji nja ya, ya, ya ufahamu na, na, na mungu kuruhusu Tutaona kwamba baadaye tuzono kuna vyanzo vikuu viku, vili viku utajiri Kuna utajiri utokau kwa mungu Na utajiri utokau kwa shetani Lakini hata ule ulotoka kwa shetani Bwana pia huruhusu Tutaona kuni kama yaribu majaribu, majaribu Kuna majaribu ya mungu kuna majaribu ya shetani Lakini hata yara ya shetani Kufano majaribu ya mpata ayubu torewa na shetani ndiyo lakini alikuwa naenda kuomba kibali kwa mungu Kwa hiyo Kama ukitaka kuwa salama Naenda kwa kule ambako Anatoa signature kabisa Sio uwe anaye kupatia mkononi e Yule anaye, kuru, anaye ruhusa Yule anaye ofolaji, Ni mungu Ndiye anaye fukarisha Ndiye anaye tajirisho Lakini tutaona Mungu anaruhusu ana vitu vifanyike kwenye mikono ya watu wengine. Hata wewe na mimi tuna sehemu ya kufanya. Japo anayeruhusu, anayetoa signature ni Mungu. Lakini na sisi tuna mchango katika ile zoezi Na kufukarisha na kutajirisha. Na shetani na ana mkono wake. Eh? Emtweende katika kitabu cha kumbukumbu la Torati, tulikuwa kwenye Samuel, twende kushoto. Samuel wa kwanza kushoto kwake. Kuna vitavya Ruthi na Wamuzi Na Yoshua Harafu kabla ya Yoshua pale Kuna wakumbu kumbu na turati Kumbu kumbu na turati mlangu wa nani msari wa kumina saba nasema iku Hama neno ya utangulizi ni kama tunayajua jua Nani? Hakuna mtaneza tusema kama hajui kama mwana ndiyana tajirishi Lakini hibiria tu, tuirusu kwanza na hiyo ituthibichishie Nasema katika mlangu wa, wa nani Usali ule wa kumi na saba nasema vi Hapo usiseme moyo ni mako Nguvu zangu na wezo wa mkono wangu Ndiyo ulio nipa utajiri huo kwa misema, Mtaenda mta tajiri kana nini Mtawapa nchimu Mtawapa kila kitu mta kuna Lakini sasa usithani kwamba Usianze kusema mimi ndi mkono wangu na no ume nitajirisho Aje mimi, mimi ni elimu yangu bana mimi nilichukua kozi nikijua kozi ndio ni inalipa. Hi degree ndio inahela hela nyingi. Usisemee hivyo. Tuseme bana ndio aliyeinipatia. Utajiri uki, ukisha umeika mbele Mungu, ne utajiri mzuri. Eh? Amina. Unajua kitu kizuri ndicho kitu kibadhi hivi. Emniulize. Nyumbani jikoni si tuna visu vingi. Unaweza ukaishi jikoni bila kuwa na visu utakula? Lakini jisu hiyo hiyo kinataka kumika mbaka huo mtu, si Aya tuchukulie mtu kuna madawa mengi tunayokunywa Dawa zile si zinatutibu? Lakini ukizitumia vibaya zile dawa sisi ni Tena ni kubwa ndio. Ile vile na vitu kama hivi vizuri kama fedha na utajiri. Kosa ni kuvitumia vibaya. E, na tatizo wanadamu wengi wanatumia vibaya. Sasa wakisikia Mungu anavyotaka wa, wavitumie hata wakiipata havitakuwa sumu tena. Pesa leo ni sumu kwa maisha ya Kabisa. Na ndio sababu Mungu asinimia zaidi ya na tano. hasemi vizuri habari za pesa ni kwa sababu watu wanasitumia badala ya kuwa baraka zinakuwa baraka. Na, na kwa sababu mimi nabe sina hela sina nini. Uwezo kujua kwa nia ya, ya Mungu ya, ya kesho nane nani. Unapojikuta hizo hizo kesi kesho unazo unazoona huna, baada ya mwaka mmoja ukajikuta unaze unaanza unaanza kurejelea eh hivi hey, ile somo la pesa ni kwa naisi yalinihusu kumbe ni nanihusu. Amina nakuombea upate pesa. Amina, upate. Na kuombea kabisa na utapata. Lakini uzipate kwa jinsi mpendezao Mungu. leo hii watu na mapesa kila kukicha kila ya anito ibada ibada kubwa ni amani baraka eh, hasa baraka na na uponyali. pesa hizo ila zina katika kuwapotosha kuliko kuwajenga kuapotoa kuri kwa kuajenga na na sema kwamba sisi anayesimamwasi yasema kuwe yasema kuwe eh eh wanyama sema mraba wa kumi na nani kumi Kumukumuna, kumukumuna, kumkumbuka nae 10:17 anasema hapo usisema maoni wako nguvu zako na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo bali utamkumbuka bwana mungu wako maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ili alifanya imara agano lake alilowapa baba zao baba zako kama hivi leo mungu anasema kwamba nishafanya agano kwamba utapata utapata pesa utapata utajiri utakuwa na mashama, utakuwa na kila kitu eh Sasa anasema sasa usije ukakosea Na ndio huu msali unatufaa sana kusikiliza maneno. Watu wengi anaweza akawa yuko vizuri na Mungu wake. Akipata tu kidogo kitu ya kwanza anaanza kupotea kwenye ibada. Anaanza kuitumikia pesa. Amina. Eh ile ile ambayo aliyekupa Unaanza kuitumikia Mungu anasema baadaye nitakunyang'anya sasa. Kuna watu ambao hawezi kaenda ibada anasema biashara yangu itakwama. Yes. Ndio. Wengi. Mungu anasema sasa hizo nitakupa zarina. Kwa hiyo so, mtoaji wa mwisho ni Mungu. Ila tunaona kwamba kuna njia nyingine ambazo Mungu amezikaimisha wa kwa watu wengine kupata utajiri. Kwa ambazo sio, yani yeye ya, anahusika lakini mtoaji moja kwa moja mkononi ni mwingine. Tutaona. he em tujisome tuangalie sasa hizi hoja tunaona hoja nne zote kama mbili lakini hasa ni nne ni ni mbili katika nne eh au nne katika mbili tuone hoja ya kwanza nasema kwa hiyo huu utangulizo ngone tunyesha kwamba ufupi utajili wote anayeruhusu ni Mungu hata kuna wengine tutaiona kuna watu wanaenda mpaka kwenda kutoa sadaka kwa mashetani ili kusudi waweze kupata utajiri Iye ule utajini nao Mungu wa sipo ruhusu Badu nao nao zio Hata kama mtu wajini mingi Paka mungu waweke signete yake So tu mwona anahe Tajirisha na kufukarisha ni mungu Na anamakusu so, so, Nani ya masomu haya matano mpaka saba Toko tumeisha jibu hizi hoja kadibu zote Lakini pole pole tujenge uwelewa Hini tusuni pesa sike kama mzigo Unawezu kuona mzigo pesa Ukiwa huna na ukiwa unazo Ukiwa huna Mungu akikuta ni mzigo ukakufanya tukale mungu eh zunguyo gwara kwenye wiki za kwenye mlango wa 30 eh mlango wa 30 mithali eh mhubiri anasema eh sherehe sherehana anasema katika roho sio maneno yake anasema bwana usinipe utajiri nikasema mungu uniwe nini da nimetosha yaani mungu kama ni dawa naweza nikatimbiwa kama nini? Yaani ningo matajiri wao wanavyoishi, Mungu haimwi kwenye nyumaisha. Labda ni sababu wa wazungu wao wameanza wamemkata Mungu. So wana wana, wana utajiri mwingi wamefura kwetu. Lakini vile vile unaweza kuwa na tatizo la, la la lako na Mungu wako kwa, kwa sababu ya pesa kwa upande wa pili ambao wakotokua naye. Ni kama iliyo chakula tumboni, ninapenda ni, kutoa mifano. Tumbo linaweza kukuumwa kwa na njaa, ndio sio? Lakini shibe nae naethika kusobisha tumbo kuhuma, eh. ndiyo siyo? Kwayo, lazima, kwa hiyo lazima tujifunze kuwa katikata bapo tumbo waliuni Eee eh. Vile vile Oke, okay, mifano tutaitoa mingi huko mbele Kwa hiyo tulakuja, tuje sasa kwenye ule utajiri moja kwa moja unohu shuka kutoa kwa mungu baba Moja kwa moja, ya ambayo haja uka, ukaimishwa kwa mtu mingine, ya na utoa moja kwa moja Eee, eh, tuuone kwanza utajiri utokau kwa mungu Hoja utangulizi tumaona kwamba Mungu ndia naruhusu tu upate utajiri Hala ata kama metoka nje ya mungu Au mapenzi ya mungu Imi waya nilize mtu akienda akavunja bank cha akapata billions of dollars Hakanzisha asikamatu Hakanzisha miladi hakawa utajiri Unosu kuneambia ule utajiri metoka kwa mungu Hawja kwa mungu Lakini Kwa frani franika, aliruhusu vinginevo, asinge ruhusu, ungewezo hukamatu wukafungwa milewe, usue tajiri. Kwa hivyo, tuifuja hama hama upole pole, pole tutafika. Mtu anzie, utajiri utokau kwa mungu. Tuangare, tuandekatika tu, tu kitabu cha mithali. Mithali, mlangwa kumi, ishina, tato, nasema. Mithali, kumi, ishina, tato, nasema. Ee. Safa la sio. So mshina miri mwana. kumi Mithali 10 22 anasema hivi. Baraka ya Bwana wakati mwingine maneno baraka ni ni, ni, ni ni kama sehemu ya utajiri tu. Eh, kwa mfano afya nzuri. Ni baraka Hali ya hewa nzuri kama hii ya mfuwa Ni baraka Laki, ni, Lakini hivyo vyote vinakuja kujazia katika utajiri eh, Anasema hivi anasema, Baraka ya wana Utajirisha Kwa hiyo tunawana hivyo bariki ni nani Ni mungu eh, Bari mtu mwenye eh, Anasema Wala hachangani huzuni nayo Utajiri utoko kwa mungu Anasema Ni baraka itajirishao kutoka kwa Mungu lakini Mungu hakuchanganyii na nini na huzuni. Leo hii wewe naombaie mzuri wa wa huku kuelewa. Kuna watu wanakuta ni matajiri lakini wa hey, ana watoto wao watatu mazezeta. Mmeshaoona? Wangapi? Wengi. Eh, ana anapata ana utajiri lakini anapewa na sharti la ndani ya nyumba Mwingine nafao tajiri amepewa sharti la kutokulalia kitanda. Eh utakuwa tajiri lakini utakuwa unalala kwenye sakafu. Na mwingine mwingine ambaye alikuwa tajiri alikuwa e, amepewa sharti la kutokuoa. Ni kwatu. Na wengine leo hii kuna watu wamepewa masharti ya kutokuoa, nasema utafutumikia lakini msioe. Sharti. Eh. Eh. Kwa hiyo utajiri wa ulio toka katika baraka za Mungu Hanyingi hauchangaju na huzuni ndani yake E, hauchangaju na huzuni ndani yake Mtuende haraka misali mingi Tuende katika kitabu cha muhubiri mbele kidogo Muhubiri, kama, misali tutailejelea sana kwa hiyo usikai mbali sana kitabu E, misali na muhubiri Muhubiri mwango watano, misali wa kumina kumina tisa nasema hivi Muhubiri mwango watano, kumi, hafuto luka kumina tisa nasema hivi Apendae feather hata shiba feather Wala apendae wingi hata shiba Maongeo hiyo ni omisari sikuwa ni mempanga ni ulete hapa lakini ngonja nyingi Kuringana neno na mungu Ule mbile metara ya kwa wamba ya maji hayali Ndi inafanya kaka Mtu mwenye uchu na kiu ya feather Anasema hawezi ya nazo Anasa kapata lakini bado ataishi kama hana apenda ya feather hata pata kwa hiyo tutaona wamba tutaona ya hili somo la mambo ya feather najua litachanganya sana wakati kiaza kubili habari za sadaka kwa sasa badu alijochangaja eh? anasema msana wa kumina tisa, anasema hivi tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye mungu amempa mali mungu amempa umi ametoa moja kwa moja na, Ametumia kiswahili kisweli chakikenja ukwasi Kimsingi ni utajiri e? Na utajiri Sijini mungine Ilo denewa meandika uja Meandika ukwasi ya utajiri Nuhu biblia umu ukwasi Na mungu meandika ukwasi Ito kisweli tuwa kitungia Na na ya para Kwa hiyo tutumia kile kile kile kile utajiri Hanyaba, Tena kwa habari za kile manadamu Mungu wa mempa mali na utajiri Haka muezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia mali yake hiyo ndio karama ya Mungu anasema ile mali ambayo Mungu anakupatia arafa na kuwezesha kuifurahia Mveru kuna ta, kuna yule tajiri ambaye alivunja gara lake mali ma, Shambaraki ilizaa sana hakupata muda wa mali kwa sababu siku ile tu amejaza gara na anaanza kulala chini na kuanza kula na kunywa unasema unaondoka sisi unatafuta Mungu anasema atatupa utajiri atatupa na miaka mingi ya ku, ya ku, ku, kufaidhi. Umesikia ule msali au ni, ni usome tena? Ni usome tena? Eh, anasema hivi. Kwa hiyo tuanze kumomba Mungu na tuwe katika hali ya kutegemea ule utajiri ambao eh Mungu wanatupa muda wa kufaidi Na ha, na asa ya kufaidi Na ut, na Kwa kama kuna utajiri mingine na utajiri mingine wa mtu wana kuunja Kama ato ala, anaweko andani miaka mitano Malizake ziko duniani Miaka mitano ni kipini kile futana Kandani ya maisha wanada e, Sio utajiri wa kimungu Mungu watakuwacha ukae katika ti yake Ukae humo Umbaka utaka pondoka na utamachia Mtu waliye kuandaria Hei Tajiri wa mungu, anakupa na munda wa na nafasi ya kufaidi. E mtu uliza kuna, ma, watu inyo na maali ambazo hawana munda wa kufaidi. Hawana afya za kufaidi. Eh. Tuende pole pole. Tuende katika kitabu cha nyakati mlango wa kwanza. Unaujua kaisoma pia kwenye wa farmu ya, Oke, okay, po, so, chagua popote. Kati nyakati wa kwanza, moja. Nimesua nyakati wa, wa kwanza? Yes, nyakati wa kwanza moja Kuminamoja na kuminambili Au wafalme wa kwanza tatu Yote inausu seremaniku e? Wetu itafti kwenye nyakati labiwa Kwa soa mtu mayanika kwa Nyakati wa kwanza moja Anasema hivi Anasema nyakati wa kwanza moja Kuminamoja Tapucha nyakati Wa kwanza moja eh nimesema nyakati ya kwanza nyakati ya pili bwana eh unaanza ku nyakati ya pili 1:11 nasema hivi Naye Mungu akamwambia Sulemani kwa sababu neno hili lilikuamo moyoni mwako wala hukujitakia mali Wala utajiri Wala utukufu Wala maisha ya ku, ya yao Wala kujitakia maisha ya siku nyingi Bali umejitakia hekima na maalifa, Upate kwa hukumu watu wangu Ni nilio kutawaza juu yao Basi hekima na maalifa umepewa Nami ni mali Na utajiri na utukufu Nona kwamba, Tunapokuwa tunamlazimisha Mungu tunamwomba Mungu utajiri kwa kama ndo ombi letu kubwa ndivyo wa Kristo leo wanachoomba ndio sio makanisani. Eh yeah. e, Sulemana anawaambia hivi. Aliomba na maana sema nenda kaza katika warumi ya 1 pasaleti 3. Eh pia anasema nenda kaniombe chochote. Si Naona alikuwa ana kamtego ndani yake. Ule ni mtego by the way. Sulemana akaenda kuomba Kuweza kuliongoza Kimsingi ni hekima kuliongoza taifa la mungu Mungu akasema Nimesikiriza maombi yako Ungeweza kuomba mali weki Ungeweza kuomba Kisasi didi ya watu wanawa kuchukia Ungeweza kuomba maisha marefu Ni ishi, maisha marefu ni Maisha marefu mungu anatupa lakini Sio kitu tunatakio Tukiweke mbede yani, Asima usipende sara dunia Pao nasima mini kwa tahari kwa ndoka eh, Lakini mungu wakupa kuishi Ishi Na atakupa kuliye aise mnaje. Sasa nasema kwa sababu uliomba vitu vingine lakini hujaoomba mali. Basi na mali nazo nitakupatia na utajini nitakupatia. Anayetoa ni Mungu hapa hatuoni mtu katikati anaweza kutoa kitu. Ni Mungu anasema nakupatia. Na hatumuoni Sulemani, yeye mtu kubaliane akiwa ni mchapakazi sana kwamba alikuwa anafanya kazi sana. Alikuwa ni mtu wa starehe. Tutakuja kuona badai kwenye katikati ya somo. a hey, ndo umeenda nishije nika nikaeleza nika, nika sana nataka hii somo la leo liisha haya uh, ni, ni tujifunza nini hapa Mungu hatutaki sana tuweke sana fikra zetu katika kumali leo hii wanawamtia katika hilo uh, a ataambuka na endesha gari kwa mikono kwa, kwa kufanya ni msema pana wewe umepingana na Shemani unataka homa pata asema, asema apendae mali hatapata mali kulingana na Mungu tunasoma katika eh, katika Sulemana kia andika mwenye ni katika mwubi Au hata shiba bae Atakuwa Ivi ukila chakula afu hushibi Kuna faida Faida ya chakula ni kukula ukashiba Ukasikia umetosheka kabisa Lakini hata kama utakula labda kilomili Afu wado hushibi uh, yes. Kwa hizi ukasema kwamba umefraia chakula kingi, Ufraha ya chakula ni kushiba hey, Kwa hizi tunawona kwamba Mali zitokazo kwa mungu vedhire hazitokani na na kuitamani tamani sana. Eh. Inatokana vile sana, sana na kumtumikia alafu Mungu akasema nina kukupa na hizi zingine ambavyo wewe ulikuwa kuviweka kwenye mipango yako. Mimi nlicho nilioelewa katika Biblia. Eh. Emtu ndio katika kitabu cha tunaliona katika hoja ya mshingi ile ile chanzo cha fedha Hagai. Hagai ni miongoni mwa wale manabii wadogo kabla ya agano jipya. Hagai E, Zakaria na na malaki afu nangia katika matayo wagano jibia tuende kwenye ili nabi wa msho na e, kabla ya Zakaria kuna Hagai Hagai mlango wa pini misali wa nane bilina asema hivi Hagai bini nane anasema hivi Hagai bini nane anasema hivi Feza ni maliangu na the habu ni maliangu asema buwana wa majeshi leo hii watu natafta utajiri njia ya mungu ndio sio. Watu wanataka utajiri njia ya mungu. Eh. Kuna watu leo hii wako mgini. Wanapata utajiri. Kwa kuhongwa. Feza na magali. Malaji wanataka andasa utajiri. Afu mkristo. Nimesema maneno makali sana. Ni isahi kabisa. Mungu anasema mimi ndiye na shika. Ebene mtu anaye enda ya kuhongwa. Unaweza kuniambia kwamba, umisari umetimia kwake. Harafa, hakaenda mbere, hakaenda kumushukuru mungu, wama na kushukuru, ni mepata baraka. Mkana pana pada, feather na otajimu netokia kwangu mimi. Nichumikia, mimi nda kupatia. Kwani, watu wanao, au, au watu wanao teka. ukutani kuna kuna matajiri wa wengi wanao wanaotokana na na sio lazima uteke kwa nguvu. Kuna wengine wanateka kwa kwa kwa karamu. Nakuta mtu ana nyumba 70. Izo unaweza kusema kama ni fedha ni tajiri, alafu akaenda akaenda na kutoa vijisaada vifuu 3000 alafu akaweka akawe mbele kabisa akasifiwa aka, aka, aka Uwezo unaniambia kwamba mtu ni muajiri wa serikali yuko kitego siicha tiara ana nyumba sabini ungani embea kwa mahali feather na no otajiri utoko kwa mungu kama anakusema kwa mwenye hagaino ha ha ha haipu haipu he he he kama katika kitabu cha matayo mlango ule he naona mdo me okay. tusome tu hata utakapo Eh matamlango ule wa 633 anasema hivi 3133 Mungu anatutaka pia kama alivyomwambia Sulemani tulipoona kwenye yakati pale anataka kuna vitu anataka vitangulie kabla hajatupa fedha Alimwambia Sulemani alisema uliomba vitu vya kwanza ndivyo vifanya vya kwanza kwa hiyo nakupa na vya pili na vya tatu Nakupa na fedha na mali ambavyo eh havikuwa vya kwanza na mimi sikuwa nimefanya vya kwanza kwa hiyo nakupa vile vilevile Mungu anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 6 mstari 33 anasema hivi Kwanza 31 Anasema hivi Msisumbukie basi mkisema atune nini au tunye nini au tuvae nini kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kwa mnaehitaji hayo yote Mungu anajua kwamba unahitaji gari utembelee kimsingi Anajua na kuhakishi. Eh anafahamu anaendelea Kwa sababu baba yetu wa mbinguni, anajua yakuwa kuwa, mnaitaji yote, bali utafuteni kwanza ufalme waki na haki yake, na hayo yote mtazidishua. Mungu kuningana na ushauli. Hili ndo direi eneo ambalo, nilisema watu wanaweza kari kataa kataa. Kumambia kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, hayo mengine utafata kama ziyada, e, mnaweza kubali nini ya mkini miroko wa pala. Hini waliwa wengi watazalazi mstari ya utu. Nah. Yo haulusu mweo kwa Ni miongoni mwa vile vitu ambavyo nimesema kwamba hawatavikubali. Lakini mtu yeyote ambaye ana wa Kristo, huu mstari hakuna jinsi unaweza kutoa katika katika kutafuta utajiri. Mtu anaye tafuta utajiri, a Juma, yani anakwambia haja anakwambia siende kazini, sendi kwa sababu ni nina ni, ni kazi, nina biashara. Ana tafuta wa mbinguni kwanza. Woh utajiri akiupata ataupata ndio, lakini utakuwa sio utajiri wa mbibu. Wa mungu hau huweki mbele He eh. Anasema katika kitabu chamanko na na, na na na na Hii hoja nikiri kwamba sikuyelewa vizuli Lakini Nimeomba biblia itufafanulie Na sita ifafanua sana kwa soo sikuyelewa vizuli eh, Nita Nitayelewa lakini sikutaka kuireta hapa Nita kunya kuyubiri Nitakuja ku, kurudi kwenye mlango wa moja wa kitabu cha mwanzo. Kuna majibu pale lakini sitasema. mstari tu, wa thirathina. Tusome mlango wa 10 wa mariko, mstari wa 30 tu pale. Tuguse kidogo alafu hiyo ni, nitaiacha tu pending. yacha katikati. Mstari wa 30 mariko, mlango wa 10 anasema hivi. Marko 10:30 anasema hivi. 27 Yesu akasema amenawambia hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume na ndugu wake na mama na baba au watoto na mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili ila atapewa mara sasa katika wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama unasikia kwa mfano ndugu pia ni sehemu ya utajiri ni sehemu ya, ni yale maneno Ndugu sio pesa si ndio? Lakini Mungu anasema ni se, wala sio sio sio mali lakini ni utajiri. Ndio sababu ile maneno matatu nimeharuhusu ya yatumiwe tu, ya kwa kati mmoja ili kusudi lolote litakaloweza kuhusika lihusike. Kwa hiyo Mungu emturudie pana anasema Biblia 30 hapa anasema ila atapewa mara 100 sasa katika ulimwangu huu nyumba hiyo ni mali na utajiri. Na ndugu waume sio mali wala sio utajiri. na ndugu wake na mama na watoto na mashamba anasema pamoja na nini pamoja na udhia udhia ni jambo zuri muandaye kimsingi ametumia lugha ya Kisraeli ambayo sio sahihi sana kwa King James ametumia eh, and tribulation Ma, mateso mateso eh, hapa iko tofauti na, na kuto Yaani utakuwa ni kama ni Ayubu alivyo ni kama Alipitia kipindi fulani mateso lakini ule utajiri kwa ambo. Ni kama Ibrahim Ibrahim alipata utajiri fulani utajiri wa wauzao. Eh, nimesema atachanganya na hako kadogo ili kusudi usijivune kupindukia. Lakini haitakuwa hata kukupa mtoto zezeta. Akija mtoto zezeta Kwa mapenzi ya mungu Na, kwa... na utajua kwa mba uu zezeta meletua na dunia meletua na mungu Utajua kama ametoka kwa mungu Kama ni zezeta letoka na mungu anaweza katoke Utajua kwa sababu Utaona mienendo ya maisha yule mtu Aliepeo e. Mienendo ya ayubu Kama alikuwa ni mtekaji muwaji mfanya nini Lile tatizi, yale matazo yale mpata, tusingesewa kwa mba metoka kwa mungu, kwa metoka kwa shetani Lakini kwa sababu mwasha ayubwa yalikuwa ni ushuhuda, basi, yale matazo yalikuwa kwa mungu Tasa matazo yalikuwa mungu, aliaweka, au uzia Ni, eh, hey, na, tunaona kadikuwa hatu wote matajiri, kituwa Sulemani ambao utajiwake urunu halibu Lakini akina Ibrahimu, akina Dawud, Dawud alikuwa na winduwa kama ndege E, akina musa nini, wote wa, u, u, e, wengi utajiri wao udukua na kaudhia nani yaki Kaka kumfanya akumbuke mungu waki Wuhu utajiri toka kwa mungu Mtene e, kwenye hoja ya pili fupi kidogo ili shikana na hiyo Lakini ni sema ni kama hoja ene katika mbili ya mbili katika nini Mbili zime shikana mbili zime shikana pili Hii ya pili inasema nafasi ya manadamu katika utajiri wa mungu Mungu hachukui ha, hivaka ha, kukabizi Mungu anasema nitabariki kazi ya mikoroya eh. Kwa hiyo Mungu anatutaka sasa Kwenye utajina na utupa Kuna kita anatutaka na sisi tufani Ni kama wakovu anautoa mungu Wakovu wa mungu lakini anasema nataka na manadamu Anyoshe miguu yake Anasema tazama hivyo vema mguu inayopelika njini eh, Lazima manadamu Kinyo cha manadamu kusiki Lakini alia ni mungu Paulo yasema, jee, kuna mta kwa jina na Paulo, lakini alie kwa zile kazi zote ni mungu, lakini kwa jina na Kristo, yasema, wala siyo na Apollo. E, sasa, kuna nafasi ya manadamu katika utajiri wa mungu. Tuijue nayo, amina? Nafasi ya manadamu ni ipi? ni utajiri wa mungu, lakini, kipengelecha manadamu. Mtu wane katika kitabu cha misali, mwangu wa kumina tatu. Tutatoka, umtu wakaa kwenye misali na muhubiri tupekiaki. Misali kumina tatu, jewani Misali kumina tatu. Kwa so hili soma tumesha mbwa kulianza. Ngoja tulimalizi. E. Misali kumina tatu. Misali ule. Kwa kumina moja nasema ya. Misali kumina tatu kumina moja nasema ya. Mali ilio patikana kwa haraka haraka. Itapungua. Bali yeye achumaye kidogo kidogo. Atazidishiwa. Sige tumesikia umisali. Zile mali za lewo hii watu anateka mali za harakaraka, wataki zahara, mali za harakaraka Mungu hataki utajiri shortcut Unaanakwambia e, Mwezi wa tatu, eme, anza kuendesha gali, mwezi wa sita, itakua limesha Alafu, anza, nena kajifuze kuwanza kuendesha Yani unaanza kuendesha hewani, wakati wanakwambia tangulia, shule ya driving Sindu hivo e, Mwezi wa sita, itakua shafika gali hako, naharifika hako hasema itapungua hata ulicho kuona nacho kitaisha. Kwa nini leo walokuwa ndio maskini wanaoambiwa kuna nini kuendesha? Ndio maskini. Huko ni lake hojoka hata nokta hiyo pulua. Anasema mali harakara. Kwa hiyo naomba pia tunapotafuta utajiri wa kimungu, kule mzuri, tujifunze pole, pole kuwa na subira mbele za Mungu. Eh. Mali ya haraka haraka Mungu hayungi mkono. Mali harakaraka mtu atauza mwili wake. Mali haraka haraka mtu ata atakuwa ata mtekaaji atakula rushwa. Amina. Amin. Eh? Kwa hivyo hivyo hivi hivi ni mwanzo wa mali. kumi na tatu Mithali 13, kumi Mithali 10. 4 anasema hivi. Mithali Kanuni nyingine ya kumsaidia Mungu katika kutukuminishia ile baraka yake amari anasema hivi. Atendaye ma, mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini Bali mkono wake alie na bidii hutajirisha. Sasa mungu alisha tajiri sio utajirisha kwa mkono wangu umenipa utajiri Kuna njima alisha sema Kwenye, kwenye kumukumu na tawati Lakini anasema mkono utendao kazi kwa bidii utajirisha Tunaona kuna nafasi Mungu hataki tupate maji majini za mkato mkato Pia hataki tutafute tu, tu, tu, maali tukiwa tunafanya kazi kizembe zembe Eh, tuifunze hata masaya kwa muka e ananelea kuna misali mwenye mzuri sana Eh, e mtusume misali wajabu sana hapa misali kuminane tato by the way mtu aliyandika misali ni mtu aliyandika misali ni mtu aliyo wa kwa tajiri kuruko hote waliyo wa kwenye biblia kwa hiyo na Hata unge ungekuwa huamini. Ikiwa akija hapa tajiri namba 1 akakupa njia kuwa tajiri, utakuwa na mashaka kwamba hmm. ila anadanganya huyo. Wakati yeye ndo tajiri namba 1. Sasa huyu anayeongea ndiye kuwa tajiri namba 1. Na Yesu anasema kabisa anasema Seremani alikuwa tajiri. Kabisa. Na juu yake okay, alikuwa na roho wa Mungu. Maneno yote ya Selemani ambao na roho wa Mungu hakupata nafasi kwenye Biblia. Eh? Hembe tusikizie sasa mtu aliyekuwa tajiri kuliko wote kwenye Biblia. Anacheo tushauli, tuone ule ushauli ni wakweli au siwakweli. Yoe, mithari kuminane shina tatu anasema ya. Mithari kuminane shina tatu anasema ya. Katika kila kazi, mnafaida. Bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Katika kila kazi. Manake, unajua anache, anacheo sema nini? Tusichagwe kazi. Ndomana ya umne. Umne. Um, Amina. Katika... Ile kazi yote, of course, mungu haungere kazi, mungu wazia kazi yote, kuna mtu unasikia kazi yake ni ni kahaba, haungere kazi halali kwa mungu wa nyingine, Anas lakini kazi yoyote yote hile inafaida. Leo hii watu, anasema kwa mimi wanataka wa siju, wanatakua kazi moja tu, na mara nyingine kazi nyingine hasitajirishu. Hei, nataka kukuku, unasikia mtoto, anasema wanataka kwa daktani, nataka kwa, daktan, kwa tajirishu, pati fiyote vile, avieni pamote. kuwa tajiri ukawa daktari. E eh, lakini kulingana na Mungu, unaweza ukawa tajiri ukiwa fundi wa umeme. Unaweza ukawa tajiri kwa fundi wa magari. Unaweza ukawa tajiri ukiwa muuza eh, vitabu. Unaweza eh, vivyoote vile ili mradi tu umesimama salama mbele za Mungu. Katika kila kazi kuna faida. Na utajiri wakweli ni faida. E eh. Katika kila kazi kuna faida e, Anasema katika kitabu cha muhubiri Matukua kwenye mithari Langu wa tisa kumina moja Mubiri tisa kumina moja nasema Mubiri tisa kumina moja nasema Nikarudi na kuona chini ya ajua ya kwamba Si wenye mbio wa shindao katika michezo Wala si walio hodali wa shindao vitani wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Unajua Mungu anachotaka kusema nini? Anakuambia ukiona hujapata, pata ukasema ah, kama ni shambani wangu. Mungu anakuambia ana wakati na, hab, na bahati vyote anavitoa kwa kila Ujua wakati wako hujafika kulingana na neno nichonjo nicho chukio Anasema ni yani usisiki kwamba kwamba kwa vile fulani anacho labda ana bahati Mimi ninajua watoto wengi kutoka kwenye nyumba za matajiri ambao hawana hata kazi hakuna hata shule na alikuwa na uwezo kwenda kusoma popote na ninajua watoto wa masikini kabisa lakini wakuta ndiye aliyepata nafasi ya kwenda kusoma akapata chocho akapata chakula kama ni nikupitia kwenye hiyo elimu. Eh, kwa unaona kwamba Mungu pia ana na mwanamume fulani ana anasawazisha mizani yake kwa habari ya bahati na kwa habari ya muda. Eh. Tuje katika utajiri wa pili sasa, utajiri utokao kwa shetani. Shetani naye ana vision niyake ya utajiri. Eh. Tuene katika kitabu cha Arijaribu kumpa utajua namna hiyo kumpa Yesu Yesu akakaukata. Eh Mathayo mlango ule wa 4. Mstari ule bado dakika kama 10 hivi na kidogo tutamaliza. Mathayo mlango wa 4 mstari ule wa na 9. Anasema hivi. Kisha Bilisa akamchukua mpaka mlima mrefu mno akamwonyesha miliki, miliki ndo utajiri zote za ulimengu. na fahari yake akamwambia haya yote nitakupa ukianguka kuni sujudia. Shetani hafanya maigizo. Anafanya kweli. Hafanya maigizo. Kwa hiyo ana anadanganya ana, ana ndio lakini hapa tunahona kwamba anatoa ahadi kwamba ni nikisujudu. Leo kuna watu wanamsujudia shetani na kupata utajiri. Eh Shetani hajawahi kuwa hidi mtu kwamba nitakupa uzimu wa minere. Kwa soo anajua hapawezi. Lakini anahahidi kutuwa mali. Asima otu wanifuatau mimi. Nitakupa uzimu wa minere. Haipo. Atawambia fitu mingine. Lakini habari na uzimu wa minere. Kimia. Hasemi chuchote. Lakini yes anakuambia. Nitakupa uzimu wa minere. Kwa soo anajua nao. Lakini mali anakuambia nitakupa mali. Kini tumikia. Kini sujudu. Leku hiku na watu. Oke. Okay. Tuwene tukangalia hili kwani kama... Ni ni ni kama hoja fulani lakini unguetu ngariri kwenye vitendo kambi. Tuone katika kitab ufunuo tuone utajiri utoka kwa shetani. Funu umlangula kumina nane, sasa kumina shetani utaruka kumina shetani shirini. Tuone haraka kidogo. Funu kumina, na nime sasa kumina tana semaivi, na na tuone kuna utajiri miondoke kwa shetani unapitia kwenye biashara. jamani, ni biashara haina kosa, tufanya biashara sana. Lakin, tuwema, lakini juu ya kini ni nieneo ni ambalo ni rahatali. E, hivi. Na wafanya biashara Ya vitu hivyo Walio pata mali kwake Unadhani walikuwa naungia kwa mungu Walipata mali kwa mpinga kristo aliyekuwa kwa na shetani e, Watasimama mbali kwa hofu Ya maumivu yao Walipata mali kwake unasikia Wakilia na kuomboleza Walipata mali Hivi mali walikuwa wajapata kwa mungu yetu e, Mstari wa kumina tisa na enelea Nasema hivyo Wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao wakalia wakitokwa na machozi na kumboleza wakisema ole ole ole mji ule mkuu ambao ndani yake wote wenye melikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake. Hao watu wametajirika. Huo tajiri ni wa Mungu lakini leo kile makanisa hawaweza kukuambia kwamba kuna utajiri wa shetani. Ataambia kila kitu ni Mungu. Nenda Kuna mtu moja, eh, nafikiri, mama, Sio eh, oh, walipata si wali kazi kasino, wakaenda waka kani sani kutoa nani. Kasino. Kasino kwa wawuza madawa, niko kila haina uchafu nafaka kwenye zumba za kasino. Ni kama nightclubu zirizo zidi uchafu. Mtu binti wa nyumba ya kilokole, anapata hiyo nafasi, kufanya kazi kwenye hiyo kasino, anafaka wanaenda mbele kutoa sadaka shukrani. Naga naga. na hao watu wanguaji wao tena wa makanisa mazuri tu yanaita wakawapokea hapa hapa Dar es Salaam Tanzania Casino ba mwenyewe ni hatari ivi mtu unaweza ukapata kazi ba ukasema hiki chakula ninachokula nimepewa na Mungu ba Hmmm kwa hiyo wewe una utajiri ambao tunaona hao watu walipata utajiri kutokana kwa Christopher eh na kadhalika Eh. Yeah. Emtone kitabu cha Ezekiel, utajiu kutoka kwa shetani. Na hu ndio sasa kati dunia inapokuwa imejawa na uovu, utajili utakaopatikana kwenye ile dunia ni wa yeah. anasema katika kitabu cha Ezekiel, mlango ule wa Basi kumaliza ile mistari kinyu tulisoma ngoja tu. Eh ya ufunuo siku imalizia nilifafanua tu nikatoka. Lakini nafikiri turaisikia. Eh, yeah. tu katika kitabu cha Ezekiel mlango ule wa Ezekiel 27 30 na ngapi sijui. Ezekiel tende pale. Ezekiel 27 Somo 33 anasema hivi. Unaona utajiri mwingine nao una na biashara huko. Bidhaa, bidhaa si ndio biashara Anasema bidhaa zako Ziripo toka katika bahari uliwajaza watu Wa kabila nyingi Awatu ni wachache duniani Kabila nyingi ni. Wa kabila nyingi Uli watajirisha Wa dunia kwa wingi wa mali zako Na kwa utajiri wako Utajiri wa toko wa mungu Jawa ni mbuna ninaunga pika. Nataka majibu ndio awo pa Uwa shetani Na ni nyingi na huna katika bidha eh Yakobo Eh uku standard nita, nita sema lakini sita Sita sitafungua pale Yakobo 3:15 anasema hekima hii haitoki kwa Mungu kwa shetani Kama shetani ana uwezo kutoa hekima shetani vipi ana uwezo kutoa utaji kama nasema kuna hekima watu wanayo lakini haitoke. Leo hii kuna watu na hekima duniani jamani. Anaweza akaja hapa akawaomba kula kaongea vizuri. Yaani mkatoka fikiri ni yaani kusikia maneno yaki huna pa kuokota nukta ya wongo. Lakini nasema ile hekima sio ya Mungu. Kima kutoka kwa shetani kulingana na Yakobo. Sasa shetani kama anatoa hekima a, ili kati ya kati ya hekima na utajiri kipi kigumu zaidi ukipata. Kima sasa so, utajiri utadondokea wapi bila hekima ndani yake eh? kwa hiyo tunaona kama nimeongeza tu ule kuonyesha kwamba shetani anatoa vitu fulani kama anatoa hekima anaweza kutoa utaji na tumeona eh mingi tumeona ufunuo tu nasoma same mingi hata katika eh hata katika zikili hii na na katika matayo Yeremia eh tulikuwa tulikuwa kwenye ziki twende kuchoto kidogo na Yeremia Yeremia 44 eh kuna mda unaniacha eh Yeremia nani na mistari mingi bado iko mbele yangu. Yeremia 44:18 anasema hivi. Yeremia 44:18 anasema lakini sikiliza maneno ya ajabu. Haya maneno yanatisha kidogo. Na, na Yeremia hiyo inapatikana pia kwenye Yeremia 8:17. Lakini tuisome kwenye e, sehemu mbili kwenye Yeremia. Yeremia 44:18 ne, na Yeremia 7:18 hivi. E nane saba, sio sabu na, nasema hivi Lakini tulipo acha kumfukizia uvumba malikia wa mbingu Na kumumiminia sadaka za vinywaji Tumepungukiwa na vitu vyote Na kuangamizwa kwa njaya na kwa, eh, kwa Kwa upanga na kwa njaya Kulikoa kuna watu Utajiri wao na zao zinatokana na kumiminia malikia wa mbingu Leo hii kuna mtu kuna mtu, kuna dini zinakwambia zinamalikia wambingu mbinguni wana maabudu muanasema hao watu wanamwambia Yeremia anasema tulipoacha tu kumuminia marekio wambingu mbinguni na ukisoma hilo eneo sio kusema kwamba walikuwa na ni baraka ya Mungu hapana Yeremia alikuwa anasema muache hivyo vitu ni dhambi wanasema hapana hatuwezi kuacha kwa, kwa sababu tukiaacha tutakufa njaa utachakula kile chikoletoka kwa marekio wa mbinguni Sikama tunaelewana jamaa. Eh, huu tajini utoka, hii shibe inatoka uh, hi, kwa shetani. Kwa malikia. Malikia asiye na dhambi. Uh, Aliyechukua uh, ali mimba bila yule sio si, yule anayeitwa malikia ni malikia wa mbingu, sio malikia sio uh, sio ma, Mariama mbaye angekuwa Mariama singekuwa amepingana na Biblia yule mbaye anaabudiwa ana, ana, kule. Eh? Kwa tunaona utajini umetoka klingine sema katika sura Tome... ya Zaburi ah ndo na sikitika kwamba bado na mistari mingi ngoja nione Zaburi ya 73 ngoja mimi Zaburi ya sabina tatu, ya sabina tatu. Um, mstari ule wa 12 nikifika hivi Fahamu ndivyo walivyo wa wasio haki Na kwa stalehe siku zote wamepata mali nyingi. Hawatu, bibirina sema ni wasiwa haki. Yeah. King James na neno wa ovu. Anasema wamepata mali nyingi. Ni mungu kwa wapa mali? Shatari. Eh. Anasema katika ayubu, kama nukua kwenye zaburi nenda kushoto. Ayubu, mlango ule. Jawani, hapa ukila neno na muu kashiba. Hata ukichoka, utapumzika vizuri. Kwa yutu kumalizia somo hili eh. Ayubu mlango ule Wa Wa, wa shina moja anasema hivi Ayubu shina moja Kuminatatu mpaku Kuminatatu anasema hivi Siku zao hutimia katika kufanikiwa Kisha hushuka Kuzimuni gafla Walakini walimambia mungu tono okay? Kwa ni hatutaki kuzijua njia zao Awasema siku zao zina, Wanakuwa wamefanikiwa Mijina jingini Eh Lakini hawana ungu wa Mungu anawaambia Mungu tu ondokee okay, wewe unausu. Eh. Wewe unatuambia tu ukasali wakati na biashara zangu zinaharibika. Takuja Pasaka. Takuja Krismasi. Eh. Ndio hilo. Niko busy. Kuna mtu mmoja alipata kazi ile hoteli ilikuwa inaitwa Kimanzi Hotel, ilibadilishwa jina fulani nimeshasahau. Hate hotel nadhani. Akapotea kanisani sio kanisa sahihi. miezi mitatu sikumwona kukutana naye mama mmoja asemaye yaani kazi zime ni bana kabisa nime yani sito, siwezi ni wageni ni wengi he hey. wageni ni wengi alafu ana madola yani akawa anatoenyesha jinsi yani mazingira yasivoweza kumpa nafasi ya, ya kusafiri tunsikia hiyo tatizo makani zane hizo hawajali mradi wewechukua shekeli watumia hata ukimtumia okay, kwa kwa tikope pesa hawajali Maani tu uwafikishie fikisha e, ni ni maana ni aongo kwele ni maana makuwele kapisu. E. Mithali mangu akumina tatu shinambira na seema lanini wotuisha usoma tu e, Mithali akumina mithali akumina tatu ni ni ni ni kwa sababu so, kwenye mithali nzima Ndipo kwenye na za utaji utaji sio ngerwa sana. Kwa hiyo tutakua tunarudi pande seema hivi Mtu muema huachia wana, wanawe ulifi Na mali ya mkosaji hua akiba kwa mwenye haki Hiyo ni hakima ya mali kisizo za mwenye Mwenye na sema Na na na na na Umi sani meungiza Sikipata mda ufufanua Kini kwenye nisema ya kiduwa kabla siyafunga na kwenye ya mwishu Kuna watu ambao mungu anawakwa mali Unokuza mwenye kwa mwenye sio za shetani Lakini anakuwa ni kama Ninjia tu ya kuzipereka kwa watu wengimi Ehu Anasema mali za wa ovu Zinakuwa ni akiba kwa wenye haki Jizu unakutua Au, au zimetoloa na shetani mungu akafanya kama kuzifanya nini Kuzitaifisha Au mungu wamehumpa lakina na muambia na kunyanganya Kumu msa siu mausama mkawela Anasema anakuwa ni mali za mtu na ni muovu lakina Anasema ni zinimetunuzo kwa jiri ya wenye haki Kwa hukua mwenye haki diandai kula vitu wambavu sio ya kapo Kimsingi Kwa hukua Ni. mwisho na nitumie tu dakika mbili au tatu. Naweza yote ni mithali. E, eh, mithali. Niseme kama niseme kadhaa. Anasema hivi, hoja ya mwisho Na fasi ya mwanadamu katika utajiri wa Shetani. Kama tuliona kwamba Mungu alikuwa anabariki mtu anampa mtajiri na anampa utajiri na mtajiri. Na, utajiri. na tukaona mwanadamu anatakiwa fanye hivi na hivi ili kusudi ule utajiri wa Mungu mfikie. Kila mmoja anafanya bidii, kila mmoja anikuweka moyo wake na tamaa au kama acha Mungu akakupa kwa wakati majina yanayopendezwa naye. Tunaona sasa mwanadamu naye anafanya nini ili kusudi utajiwa shetani mufikie? Kitu cha kwanza anaamwabudu. Siwaone. Aliyekataa kuabudu alikuwa ni Kristo. Mwanadamu anaamwabudu shetani anapata utaji. Lakini kingine tusome katika methali eh 28 na eh tumalize malize methali 28. Na Anasema hivi Misali shina nane, Misali wa shina mbila nasema yiku. Mwenye husuda afanya haraka kuwa tajiri Wala ha, haufikiri uhitaji utakau mjiria Mwenye husuda anafanya haraka Uyumtu anawivu, lakini ni ule uivu wa husuda, siyo ule uivu wa kimungu Eee eh. anafanya haraka kuwa tajiri. U, u, mtu ili kusudi shetani akupe utajiri wake unamsaidia kwa kuweka kusuda kuhusudu vitu, kuhusudu mali. Jamani naomba niseme pia. Leo hii na hii ninataka niseme baadaye kini niseme kabla kusana nianza kasa Leo hii watu wanaona ni fahari, ni sifa sana kutaja kwa manapenda sana utajiri. Mshao wasikia? Anakwambia, anakwambia mimi kwa kweli sitaki. Mimi nataka utajiri. Mimi napenda feathers. Yani kule kupenda fedha anaiweka mdomoni kama sifa ya kwanza. Angalau ungekuwa naye ukasema ni na fedha Ukatafta sifa tungeelewa elewa. Lakini kule kusema kwamba na tamaa ya fedha ndugu anasema hiyo ni mbaya zaidi. Na imeenda paka makaisani, na kuna kamchungaji frani. Kamchungaji mchungaji au sio katika jamaa fulani kachap. Amevaa vazi sote lakini kabovu kabisa. Karasema mimi karisanti wangu ni, mimi karisanti wangu ni la pesa. nataka mimi nataka pesa eh kana sema kama mchungaji fulani anasema mwenye husuda mwenye kuhusudu vitu anamsaidia shetani anaendelea mithali 23 4 na naenda na, na haraka kidogo 23 4 anasema hivi 23 4 anasema usijitabishe ili kupata utajiri acha kuzitegemea akili zako mwenyewe Sasa ile eneo kwamba ninahitaji kuwa makini kulia ana kushoto. Kujitahabisha ni kule kufanya nini? Ni kule kukaa kuja yani uwezo kutuliza akili, unafikiria na kutenda. Eh Mungu anatutaka tufanye bidii lakini tusijitahabisha kiasi hicho. Usitahabisha. Unashauriwa mimi. Lakini watu wanaopata utaji wa pata shetani wanajitahabisha. By the way, shetani hupenda kufanya kingine na Mungu. Eh Misari kumi na moja e, erezoto kuhujanya misari za na mstari wa kumi na stari mstari wa shinana ni mstari mwili. Kumi na sita wa adabu daima. E, eh, una sema manamke unongeza kituo kikusikisikila sema na fadhana Wakali kushika mali siku zote yani ni msani mkuu kidogo gu? <tos> lakini mungu anachotaka kana taka. Tabia zetu na miene yetu isiwe, eh, iwe na no muhimu. Yani tabia zetu na we wetu tu, ni muhimu kuliko mali zetu e, lakini ni mungu anachota Eh, lakini Misali kumina moja yishirini na nani Udo unayerewe kaza Azitegemea e mali zake Ataanguka mwenye haki Ataistawi kama jani Leo hii Watu wengu wenye pesa zao Wanazitegemea moyoni ni mwao Na kwa kila kipu Yani ndi kitu unachokitegemea na kieweka mbele ndo manaki Kitu unachokitegemea na kieweka mbele Yani akipata muda kati ya kuenda kwa Mungu na kuenda kwenye mali Atenda kwenye mali zake. Unajua kuna watu walikaribishwa kwenda ofarma mbinguni, matawi mlango 22 pale. Kila mmoja akaanza kutoa maelezo akasema, "Jamani mimi nimenunua shamba na naenda kuliangalia hali yake. Mimi nimenunua jozi tano za ng'ombe Benenda kuzijaribu." Mwingine alisema, "Mimi nimeoa mke. Sina muda wa kwenda kanisani." Yeye akasema nimeolewa. Eh, mume wangu hataki nini kanisani. Ndiyo ndio huyo no, yupo. No. Eh mwingine eh, kila mtu alitoa maelezo maelezo akasema pana hiyo sio sawa. Huyo mtu anazitumainia anazitegemea mali zake kuliko Mungu wake. Washo ndio anampa fasi mbele ya mwingine. Eh em em tusome hii mstari hatuwezi kuacha kusoma kwa sababu ni ayubu hii ni misali muhimu sana. E, kwa hiyo hii mistari Mungu wa natuonya hii kusuli Tuspate mali za shetani Tupate mali za mungu Kwa hiyo kutuspate kwa mitindo hii Sio baraka za mungu kim, kim Ayubu mlangu ule wa 30 na moja 24 na sema Tuschoke Tusome hama hii mistari tuelewe Anasema hivi Ayubu ni, ma, ni mistari milefu sana Nikuwa metoka njuma ya kewa naeleza Vito ambazo mingeleza kumnyima baraka za mungu Monja wapo ni mali e, ni, ni, ni matendo yake Anasema hivi ikiwa nimeifanya dhahabu kuwa tumaini langu na kuiambia dhahabu safi wewe u langu kama nilifurahi kwa kuwa mali kwa kuwa mali yangu yalikuwa nyingi mengi na kwa sababu mkono wangu umepata vitu vingi unaona hi, hoja ya ayubu iwapo matatizo haya ningetamani na ruhusa anipate iwapo tu kweli nime ni tumainia fedha na mali kuliko mwanangu eh ni iwapo nilifurai niwaambia nikatangazwa mtaajiri namba moja na mimi nikajisikia nikisikia msali msali msali wa kuna 25 sema kama nilifurai kwa kuwa mali yalikuwa mengi Kiswahili yalikuwa mengi makini kama ime ilikuwa nyingi au zilikuwa nyingi mali zangu zilikuwa kule kufurahia tu jamani e, u, u, kuna watu anaweza katoka hapa akaingia facebook akaaonyesha aka utajiri wake <coughs> akaonyesha pia uh, anapiga picha sijui hata kula chakula tu anapiga picha na eti leo amekula kitimoto anaweka kwenye kwenye facebook amejua kuona <coughs> eh na wengi Mungu anasema mali na namna hiyo hiyo baraka namna hiyo sio kwa ngia shetani ni ni number one de que está somo isaia miri sabanane parei na pouco na mari ele troca com a ele troca com a mãe isaia miri sabananano está indo para aqui ni tu some jeremias tu Damia tani 27 anasema. Damia tani. Kama Ana sema Kama tundu lijeavyo ndege, kadhalika nyumba zao zimejaa hila, kwa hiyo wamekuwa wakuu, wamepata mali. Roho na vita bado Kuna utajiri na watu walioja kwenye eneo moja ukiwa umejaa hila. Hao watu hawana wa baraka za Ukiwa na husuda, ukawa na hila, ukawa na matu, ukajiinua kwa sababu Nasema, hivyo unamisaidia shetani kupata utajiri kusuda, haweza kupotesha zaidi. hili. He. Adabaliza, uu mstari, naeza nisi usome kwa soo, nita kutana kwa vete vili. Kwenye timothewa, unta usoma kwenye mstari, kwenye su, kwenye wiki zilazo zote, razima utakutana nao. Kwenye, timothewa kwanza sita, stand up ali. Sita, sita, nasema. He. He. Ok, tutafungia hapa. Timotewa kuwaza sita-sita tuanza nao kuhiki Sita-sita mpaka statisa, sita usoma mazasaidu. Kasao ni mrefu na unaitajima ufafanuzi na ni mzuri Tutaishi hapa, baba mbibu nda kushukuku kwa neno hili. Tumba mfana jambu kwa haya, yaka pate kibari chako. Na yaka katika mioyo, mungu kama yametukwaza utupe ema yako, yako ya kueelewa. Na yaka kazi. Mungu naombea watu wako doko sanyika. Uo mesema, unamali na fedha ni vya kwa kumbu. Na unaopa watu kwa jinsi upendezwa wa kwa mungu. Unaomba ili kusanyikwa kwa lako mungu wa minguni. Eh, ukawape ili mali kutoka kwako. kwa, kwa, kwa wewe. Eh, Ili kusudi kwa watofautishi na ulimengu. Eh, mungu ajabu jabu, barakazako na afya. Kwa hape mali, kwa na uwezo kufurahia bia. Eh, barakazako wazika kusanyike. Kwa mbatwani nao, wanapo, wanapo, wanapo tawanyika. Na mungu tukatukusanya tena wakati mingine Kwa jinsi na mungu kupendeza Katika tia wiki na hata misho wa wiki Mungu katika jina mungu baba Mungu mana mungu na mtakatifu Minu Amen.